So ons keir nou vir die vierde keer en vir die laaste keer rondom die gedachte van die uitteem, Godse aaspan. Dit bly een van die TV reekse wat ek die meeste geniet het as een kind. En een van die goed in die uitteem reeks was wanneer Hennibol gesê het I love it when a plan comes together. Ek meen, het was altyd die oomlik waarvoor jy gewag het. As aan die einde van die oorwinning wat hulle behaal het, hulle sê, jy plan nou by mekaar gekom, een plan het uitgewerkt. En net so glo ek dat God een plan het vir die nieuwe testamentiese kerk. Ek denk bijvoorbeeld aan Matthäus 16 vers 16, waar Jesus gesê het, Ek ga my kerk bou en die poorte van die hel sal het nie oorweldig nie. Hy het met ander woorde gesê, ek het een plan. En ek wil vandag vir jou bykie wys, wat het ek self al ontdek oor Godse plan vir die kerk. Wat is die kerk? Die kerk is een plek waar mense soos ek en jy in verhouding met mekaar staan, nie net terwille van ons eie behoeftes nie, maar ook so die here dier ons die sout van die aarde kan wees, hier in die omgeving waar ek en jy bly. So ek wil begin met die praktiese vraag, wat soek mense by die kerk? As jy met ander woorde deel van die gemeente is, en jy wil die Heerese roeping vir jou leven uitleef, jy is deel van die aaspan, die kerk van die, van die Heere Jesus Christus, en jy wil tot actie oorgaan, dan moet die mens weet, wat soek mense, mense wat deel van, van jou stad is, of jou dorp, wat nog nie deel is van die kerk van Jesus Christus nie, die wat ek en jou disciples moet maak van Jesus Christus, wat soek hulle, as hulle sou belangstel, om betrokken te raak by my en jou aaspan, dan het ek achtergekom, die eerste behoefte wat mense het, is een behoefte na vriendskap, mense in een gemeente, soos die eenwaal van ek deel is, wil nie een kouwe skouwer hee, as hulle instap by die deur nie. Hulle wil gegroed word, hulle wil deel wees van een community, of een plek van vriendskap, waar hulle in een leven met mekaar kan deel. Waar ons kan vertel hoe voel ons oor die rugby van die week, en hoe voel ons oor wat by ons huise en by ons werke gebeur. En mens het een begeerte na vriendskap, wanneer het by die kerk kom. Ek het een prentje vir jou op die scherm, maar miskien gaan jou nie sien nie, so dit is komma en een punt, wat met mekaar praat, en die komma sê, my leven is puntloos, en dan sê die punt, kom in, en al geselsen sal oor, net so eenvoudig, is dit my behoefte om een plek te hee, waar, vir, waar ek vir mense kan sê, wat vir my opgewonde maak, en wat my frustreer, en ek het een oornodig, wat kan luister, en iemand wat betekker vir my net een bykie raad kan gee, so die eerste ding, wat ek sê, mense soek waar je kerk is, hulle soek vriendskap, dink jy, jy kan vriendskap gee, dink jy, jy het iets om te gee, op die terrein van vriendskap, nommer 2, ek het achtergekom, mense het een begeerte om geestelik te groei, en dis ek hulle by een kerk betrokken raak. Niemand wil na een kerk toe gaan, waar die tyd wat ek gee, nie vir my een geweldige belegging terug in my leven nie. Of dit nou een sondagdienst is, en of dit een geleentheid in die week is, of dit een kurs is, of een kamp, of een selgroep is wat jy by woon, waar jy ook al gaan, jy soek jy net vriendskap nie, jy soek groei ook. Ek, is, ek sê, dit is wonderlik as ons by mekaar kom en ons praat het en ons keir en ons vertel vir mekaar hoe ons leven was. Maar dit is vir my nie genoeg nie, ek wil, ek wil boe op dit, wil ek ook beleef, hierdie ding help my om verder te groei en meer suksesvol en meer weisheid en groter impact te maak. Ek wil groei. Ek het een fotoekie wat ek vir jou wil weis na die dag by die dieretein in Pretoria is daar een kameelperkie gebore, wat omtrent net so langs as ek is, en jy sien op die foto, hoe hierdie een ou bezig is om met die, die daar in sy bekkie te druk, en net soos wat hy kameelperkie een begeerte het om te groei, en wat hy bieke gefaciliteer moet word, soos sien ek die kerk is een fantastische plek, waar mense se vriendskap hulle kan vat na een plek van groei toe. En laatstens glo ek, dat mense in ons omgeving, wil nie net vriendskap heen nie hulle, wil nie net groei nie, maar het ook een begeerte om een inpak te maak. Ek meen, hoeveel keer het jy al gevoel, ek wens ek kan rechtig een verskil maak met my leven, en wat sal het vir jou beteken dan nou, om een verskil te maak, om een inpak te maak? Ek het nou die dag die voorraad gehad, om deel van een gebedsgroep te wees, waar die burgemeester van Twan hee, deel was van hierdie gebedsgeleendheid omtrent sy 200 predikante by mekaar in ons innerse die van Doksa Dio. En um, dit is so fantastische geleendheid die beelde daar oor geskryf en uh, klomp mense het vertel van hierdie dag waar die kerk en die plaaslijke regering saamgekom het om saam te bid. Dit is bezig om een inpak te maak in ons stad wat in die media raak gesien word en wat gesien word in, in, in die oor van verskye kerkleiders waar hulle voel saam is ons bezig om een verskil te maak. So weet ek, is daar hierdie drie begeertes, wat die net in jou leven nie, maar ook in die leven van mense wat rondom jou blij is. En hulle soek vriendskap, hulle soek een plek waar hulle kan groei, en hierdie vriendskap in groei moet hulle opstel, om een groter positieve verskil te maak in die omgeving waar ons blij. Nou wat vir my interessant is, is dat die Bijbel kom, en ook in, in drie elemente, God aan ons kom openbaar as die Bijbel om aan ons voorstel, as Vader, Seen en Heilige Gees, is die drie persoonlikhede van die Godheid, wat vir ons karaktertrekke van God bekend maak, en ek wil een bykie by hulle elkeen vinnig stilstaan, en net vir jou wees, hoe dit ook raak in die drie gedagtes, wat ek nou net met jou gedeel het, hoe kom mense by een kerk wil wees, so, die eerste ding wat jy by een vader beleef, een vader geef vir jou identiteit, Een vader gee vir my een plek waar ek behoort, iemand na wee kan verwijs, as jy kyk na die prentjie van hierdie groot leeuw en hierdie klein leeuwkie, dan sien jy hierdie klein leeuwkie, lyk nog nie soos 'n maan naar nie, maar een dag as hy groot is, gaan hy lyk soos sy pa, hy vind sy identiteit, die plek waar ek behoort, God het jou geskep in sy beeld, dis, dis waar ek my identiteit kry, ek kry nie my identiteit, By, by my aardse bestaan nie. Ek meen, betuimense word gebore in verskrikkelike arm omstandighede, maar as hulle met God begin associeer, en hulle kom achter dat my pa een koning is, dan ruk het hulle uit bedelaars mentaliteit uit, en het vat hulle na een plek van gezag toe, van dis wie ek is, my pa is koning, en dit beteken ek is ook een koning. Ek geniet nogal The Lion King, en ek onthou hierdie een scene in die Lion King, waar Rafiki die klein leeuwkie vasthoud, en as hy hom so optel, dan sak die hele koninkryk op hulle knieë en hoewel hy leeuwkie pap is, en hy glad nie weet wat nou met hom gebeur nie, is daar een klomp diere, wat sy koningskap, sy identiteit raak sien, en dit erken. So die eerste ding wat ons van God leer ken as 'n vader, is dat dit vir ons wees, wees ons, ons kry ons identiteit daar, maar die tweede ding wat die pa bring, is vaderskap. Vaderskap, Geef my een plek van verhouding. Dit is een plek waar ek een skouderheid waarop ek kan huil en dit is een plek waar ek raad kan kry. Een paar beskerm sy kinders, al hierdie karakter trekke, word alles dier die openbaring van Godse hart as vader na my leven toegebring. So ek en jy het die begeerte om ons identiteit by God te kry, maar ook community. Ons het die begeerte om verhouding by hom te kry. Nou, as iemand wat saam met my die pad loop, soos hy foto wat ek net over jou gewaas het, van die groot en die klein leeuwkie, het die kleinkie nodig, dat hy die, die verhouding met sy pa, hom sal opstel, vir alles wat hy gaan nodig hee in sy leven. So, dit was die eerste karaktertrek van God, sy vaderskap. Kom, ons praat nou nummer 2, oor Jesus Christus, die Seen van God. En jy sal sien, dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het, om die afstand tussen God en mens, te neutraliseer om die sonde van die mens weg te neem. Hy is die Messias, hy is die redder, hy is die ene met ander woorde wat vernieving in ons leven breng. Jesus Christus het gekom, om Godse kapasiteit om jou leven nie te maak, om dit aan jou bekend te stel. Met ander woorde, Jesus het baie kere het hy gesê, jy hoer die mense sê vir jy, maar ek sê vir jy, so dit is vernieving en dit is groei. Jou eerste behoefte, het ek net al gesê, is jou behoefte om te behoort. En dit vind jy, wanneer jy God as pa ontdek. Maar jou tweede behoefte is jou behoefte om te groei. En dit vind jy, wanneer jy Jesus Christus bestudeer. Wanneer jy sy waarheid gaan probeer toets aan jou waarheid. En ek onthou Johannes 8 vers 32, het Jesus juist gesê, As jylle my waarheid ken, sal my waarheid jylle vry maak. Dit gaan groei in jou leven bring. Jesus is die openbaring van Godse hart, so dat ek en jy sal groei. Nie net dat ons community en verhouding en identiteit by omkry neem, maar nommer twee, dat, dat ons die seenskap, ek onthou een ander plek in die Bijbel waar al geskryf word, dat hy die eerste is onder baie broers. Met andere woorde, ek en jy is die broers. Ons groei na die gestalte van Christus. Ek sien in die VCS 4 praat hy van die selfde gedachte, dat ons in die statuur van Christus sal ingroei. So ek het nog een prentje wat ek gau vir jou wil wees, van een kat wat absoluut weir om gebat te word. En ek meen, net soos sien ek hoe mense per ty bang is, om rechtig met Jesus te doen te kry, want ons is nie seker wat het alles in my leven gaan verander nie. Maar ek wil vir jou sê, die groei gaan verseker vir jou voordeel wees, kom ons laat toe, laat hierdie stiedie van Jesus Christus ons help om te groei. So mense het die behoefte om te behoort of vriendskap te vind, dit is die hart van die Vader, mense het die behoefte om te groei, dit is die ontdekking van Jesus Christus, maar dan sê mense, ek het die behoefte om een verskil te maak, en het lyk vir my, dat God die Heilige Gees, die openbaring van Godse bemachtiging is. Ooral, wanneer die Bijbel praat oor die Heilige Gees, dan, dan is Dan, dan is dit hierdie belofte wat, wat insluit, die wat op die Heere wacht krij niewe kracht. Dit is nie dier kracht of geweld, maar dier my gees, sê een van die profete. En jy sien in die Nieuwe Testament hoe dat Jesus sê, alles wat ek hier doen, is dier die Heilige Gees. En dan sê vir sy disciples, moet niks gaan doen, toordat jy die Heilige Gees ontvang het nie met ander woorde, die verskil wat jy wil maak, die inpak wat jy wil maak, op hierdie planeet, of het by jou huis, of by jou werk, of in jou, in jou um, levenskring is, daai bemachtiging wat jy nodig het, kom dier die Heilige gees. Die Heilige gees is die een wat vir my goddelike invloed gee, ooral waar ek leef en waar ek beweeg. Ek is, ek is mal oor een arend, oor een visarend, vooral. En terwijl jy somme na hierdie foto kyk, wil ek net vir jou sê, ek dink, soos wat hierdie arend, Gegroei en geleer het, om bemachtig te wees, om my vis uit die water uit te haal. Net so het jy die bemachtiging van die Heilige gees nodig, om 'n pa by die huis te wees, om my man vir my vrou te wees, om my werkvolheid te kan doen, en om te bid vir my stad, en te bid vir my dorp, en om 'n instrument in Godse hand te wees, wat een positieve bijdra maak, ooral waar ek gaan, niks daarvan kan gebeur, op my eie nie. Dis alles die resultate, van die stiedie, van Godse Heilige Geest, en om dan om toe te laat, om in my leven verskil te kom maak. So ek probeer vir jou half twee gedagtes hier by mekaar bring. Die eerste ene is, praktisch sien ek mense te behoefte na vriendskap, mense te behoefte na groei, mense te behoefte om een verskil te maak. As ek nou kyk na die openbaring van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, dan sien ek, oog genade, dis nie somme net kerkelike goed hierdie nie, dis eindelike ontdekking van Godse karakter. My behoefte om te behoort, word nergens anders vervul, behalwe wanneer ek ontdek hy is my pa nie. En ek ontdek het saam met jou, en saam ontdek ons, ons is familie, hier behoort ek. Ek behoort nie net aan, aan die vader, nie ek behoort aan jou, ons is deel van sy familie. Maar nommer 2, as ek Jesus Christus ontdek, dan ontdek ek daai karaktertrek van God, wat my behoefte vergroei groei aanspreek. En laastens, my behoefte om een verskil te maak, word uiteindelik aangevul, wanneer die Heilige Geest so in my leven prakties kon beweeg daar baie interessante patroone in die Bijbel, en hierdie patroon van drie, word op baie plekke herhaal, ek gaan nou vandag nie een studie daarvan maak nie, maar, dat ek net gauvinig wees sê, ek spot altyd, ek sê, my nietste vriend is Google, en ek wil jou vraag, gaan somme net op Google, en dan gaan tikje in patroone van drie in die Bijbel, of in Engels, patterns of 3 in the Bible. en jy sal verras wees, hoeveel keer in die Bijbel, hierdie getal drie, oor en oor in verskillende toepassings gebruik word. Een van die interessante toepassings is dat ons op een sondag by mekaar kom as die kerk van Jesus Christus. En ek het al baie keer gehoor menses sê, maar is die saterdag nie eindelijk veronderstel om die sabbat te wees nie. Ek dink, miskien weet mense nie, dat die eerste kerk, die dag wat hulle gekies het om by mekaar te kom, was die derde dag. Dit was die opstandingsdag. Die dag waarop Jesus in die doodheid opgestaan het, was die derde dag nadat hy gekruisig is. En so is daar weer een keer in die patroon van drie, iets baie betekenisvol vir die kerk. Die derde dag is die dag van oorwinning. Dit is die dag wanneer ons sal kies om by mekaar te kom. Nou, dit bly vir my baie oulik, as jy die bybel so gaan bestudeer, dan hoor ek weer Hannibal wat gesê het, I love it when a plan comes together. So ek wil net vir jou sê, God het a plan, Hy het wat ek noem die A-plan. Ek en jy is deel van die A-span. En hy het die A-plan vir die kerk. Vat by Genesis 1 vers 26. Waar hy sê ons is in sy beeld geskep. En ons is in sy gelijkenis geskapen. So dat ons kan heers. Dan sien jy, hier al die A-plan al klaarweer besig om omself uit te speel. Ons is in sy beeld geskep. Dit die prentjie van die groot en die klein leeuwkie dis die klein leeuwkie wat ontdek, I was created in his image, ek is in Godse beeld, ek is in die beeld van my pa geskapen, dis die ontdekking van Godse vaderskap in my leven, ek kyk na nou hom en ek besef dis wie ek is, dis waar ek behoort, dis waar ek verhouding kry, en dan sê hy is, ons is ook in sy gelijkenis geskapen, met andere woorde, ons groei tot die selfde gelijkenis as die potentie van sy seen Jesus Christus, Ek is in Godse gelijkenis geskapen, beteken ook dat die vrug van sy leven, hoe hy omself in verhoudinge um, uh, uitgeleefd en die karakter trekke, die karakter van Christus, is my karakter. Ek is in sy beeld geskapen, die vader, ek is in sy gelijkenis geskapen, die ontdekking van die seen, so dat ek kan heers, so dat ek een inpak kan maak, en dis waar die Heilige Geest kom, en hy bring Godse autoriteit na my leven toe, of ek bid en of ek besluit te neem, en of ek aanbidding bidding lei, en of ek voorbereid vir vergadering, wat ek ook al doen, die bemachtiging wat ek nodig het, om met autoriteit te kan functioneer daar, is die werking van die Heilige Geest. So jy sien hier die A-plan, hoe dat daar begeerd is by die mens is, daar is die ontdekking van Godse karakter, en daar die roeping van die mens. Godse beeld, Godse gelijkenis, Godse heerskapie. Al drie van hulle is in een wisselwerking met mekaar. En so wil ek vandag vir jou amper aan die metafoor van my hand, wil ek vir jou verduidelik hoe hierdie drie elemente, Godse plan vir die kerk is. My hand het een handpalm, my hand het vingers, en my hand vorm een vuist. Hierdie drie gedagtes, symboliseer of som alles op wat ek nou net gesê het, en dis miskien een manier wat jy dit kan onthou vir die toekomst. Hier is Godse aplan vir die kerk. Nou, of jy, of jy binnen in kerk by eenkomst is, en of jy, as die kerk van Jesus, jyself uitleef by jou school, of by jou werksplek, wat jy ook al doen, hier is iets van Godse plan, I love it when this plan comes together, wat ek wil hee jy moet ontdek. Die handpalm is een eenheid, my handpalm het nie los elementen nie, soos wat jy nou omkyk is hy een, so dis een plek van community, een plek van eenheid, as ek dit kan vergelijk met jou begeerte om te behoort, so glo ek, dat jy nooit volheid sal groei, of volheid die bybel sal verstaan, as jy nie jouself in verhouding met ander mense sit, wat so nabij aan jou kom, dat hulle die sweet op jou handpalm kan voel nie, Ek het so'n groepie mense met wie ek elke week by mekaar kom. Hulle is die handpalm waarvan ek deel is. Ons behoort aan mekaar. Hierdie manne vraag vir my vraag en maak, maak opmerkings oor my leven wat my waarheid kan toets. Maar dit is ook een plek waar ek net kan behoort. Dit is die plek waar ek my begeerte na God die Vader, waar ek het vind. Dit is in broederskap, in broederskap. In een verhouding, selfs met mentors in jou lewe, ontdek jy iets van Godse vaderskap. Dis vir my die symbool van die handpalm. Die vingers wil ek vergelijk met die vijf geskenke wat die feestie is vir ons gegeen. Die, die geskenk van die evangelis en die geskenk van die, um, van die herder en die geskenk van die leraar en die geskenk van die profeet en dan die geskenk van die apostel. En ons gaan vandag nou nie tyd hee om in die geskenke in te delf nie. Maar kan ek vir jou soos sê, dit is nie net genoeg dat jy vriendskap in die kerk het nie. Jy moet Christus gaan soek in hierdie vijf openbaringen van die VCS 4ie van vers 11 af. Die eerste ding wat jy vind, wanneer jy Christus vind, is een verhouding met God. Dit is die geskenk van die evangelis. Die tweede ding wat jy vind, wanneer jy Christus vind, is geneesing en restauratie. En dit help jy om jou volle potentiaal te ontwikkel. Dit is die geskenk van die herder, Christus die herder. Die derde ding wat jy vind, is die geskenk van waarheid, die geskenk van die leraar, wat vir my weis, wat er waarheid, wat er leens is daar in my denken, wat my manipuleer. En as jy Christus ontdek, dan ontdek jy die geskenk van die profeet, dis die geskenk van die heilige gees, wat my bemachtig om voluit te kan leef, en dan die geskenk van die apostel is vaderskap, hy rug jou op om een leier te kan wees en Christusse invloed te kan uitleef. So wat sien ek in hierdie hand? Ek sien dat ek in community en verhouding met ander geloviges moet leef, maar ek moet my gaan positioneer om te groei, of jy boeken lees en of jy selfs een kursus of twee gaan bijwoon, gaan soek vir jou plekke waar jy in al vijf hierdie terreine kan groei. Dan eers begin jy die heilige gees voel hoe dat hy jou deel maak van die eenheid wat een vuist vorm, so dat dit een inpak kan maak, nie net in jou eie leven nie, maar ooral waar jy gaan. Kom, ek maak het vir jou verskrikkelijk prakties en ek draai dit gegou heel te om. Ek gloe dat die kerk die agent van transformatie is om hierdie jylle aarde te bereik met Godse liefde. Ek wil jou gauw herinner dat Murdoch, hy is een van die karakters in die e en hy was so'n biekie, hy lyk like so'n biekie koekoes, hy lyk like so'n biekie bosserig en het lyk like asof hierdie ouser varkies nie amal in die hok is nie, hy lyk een bykie mal, en ek het al gesien, as ek vir mense sê, die heren gaan ons gebruik om in jylle stad te verander, of die heren gaan ons gebruik om in jylle land te verander, dan kyk mense vir my en wonder net of ek so bykie murdak hier binnenkant het. Maar ek dink nie, dit is onmoendlik nie, ek dink dit is prakties moendlik, dat die mense van ons stad Godse vaderskap kan ontdek in die kerk, dat hulle vriendskap kan vind, en verhouding kan vind. Ek dink, dat mense Jesus Christus se groei kan ontdek binnen in die kerk, en ek dink dat mense kan voel hoe dat hulle leven rechtig een verskil maak. Ek het by voorbeeld begeerte dat my twee dochters een dag met een man sal trouw, wat hierdie karakter trekke in sy lewe het. Ons maak het sommer net lekker prakties. Ek wil nie my kinders met trouw met iemand wat nie een verhouding met God het nie. Ek wil nie my kinders met trouw met iemand wat gegroeid het in sy verhouding met die Heere. Ek wil hee, my kind moet trouw met een man wat heel is, wat Godse herderskap ontdek het, en wie die Heere het vir my vrede gegeen, en ek weet wie ek is. Ek wil hee, my kinders moet met iemand, wat Godse waarheid ontdek het, en een deel van sy leven gemaakt het. Ek wil hee, my kinders moet met iemand, wat die Heilige Gees ag in sy leven, en die bemachtiging van die Heilige Gees beleef het. En ek wil hee, my kind moet trouw met iemand, wat weet, wat is Godse roeping, en waar heers ek in my leven. So hierdie metafoor van die hand, word amper een maatstaf, van Godse plan vir die kerk. As jy deel is van 'n selgroep, of deel is van een campus van Dokside, of deel is van een gemeente op een ander plek, kan jy vandagse gesprek terugvat na jou leiders toe en gaan sê, ouwens, Jan praat van die openbaring van die vader, met ander woorde, plek van vriendskap, plek van verhouding. Jan praat van die openbaring van Jesus Christus, is een plek van groei. Jan praat van die openbaring van die Heilige gees, is een plek van inpak. En ek wil vir jy sê, Hierdie A-plan vir die kerk is die manier hoe ek en jy ons omgeving rechtige plek kan maak waar God kom regeer. Wil jy nie ergens maak met hierdie stuk bybelstudie en self hierdie week in jou vriende kringen een verder gaan gesels met jou leierskap gaan praat en gaan vraag hoe gaan het op hierdie stadium met hierdie drie gedagtes. Hierdie drie behoeftes van die mens die drie karaktertrekken van God die openbaring van die drie identiteitselemente van die mens in Genesis 1. Ek hoop, dit bemachtig jou, om op die wonderlijke avontuur van Godse aaspan, saam met my te kom. Die Heere seen jou, mag jy een wonderlijke week hee.